Лана трохи відхилила голову так, щоб бачити кохане обличчя. «Боюсь, що ні». «Але ти візьмися за це?» «О, неодмінно. Я завжди приймаю виклик». «Це я пам'ятаю. Одного разу, коли смерть викликала тебе на двобій, ти теж прийняла виклик. І перемогла. Тому і відбулася наша зустріч тут сьогодні». Я кохаю тебе. Олесю, а ти не думав, що насправді нічого про мене не знаєш? Так само, як і я про тебе. Думав, це було її останнє справжнє заперечення. І від того, як легко він погодився, його маленький світлячок виглядав шокованим. Це побавила Олеся. Я постійно про це думаю і вважаю це вельми захопливим. «Ну, сама поміркуй. У нас попереду ціле життя, щоб пізнати одне одного. Ми ніколи не сумуватимемо разом, бо нерозгадані таємниці постійно манять до себе. А розгадані – це вже не таємниці. Але насправді, торкаючись вустами її шиї так, що Лана вигнулася дугою і тихенько застогнала, прошепотів він «Я знаю про тебе все». І ти знаєш усе про мене, навіть те, як я танцюю. А цього клянуся, і моя мама рідна не знає. Хоч у чомусь їй із сином пощастило. Олесю, рідна моя, він все ще не випускав її з обіймів. Він тримав її міцно-міцно і так ніжно-обережно. Усе моє життя було лише перед шуттям зустрічі з тобою. Тепер воно належить тобі. Ти приймеш цей дар. Якщо у відповідь ти приймеш моє. Домовились. Блакитні очі Олеся чомусь виблискували. Від невірного зимового сонця, чи що? І ще одне питання. Як? Ще одне? Вікторина ж скінчилася? Це як додатковий бал. Ну що ж? Спробуй, що моя королева робить сьогодні увечері? Так зразу й не пригадати без щоденника. Світлана приснула зі сміху, побачивши, як витягується обличчя у Олеся, видовище незабутнє, немов гарбуз, який вирішив зробити собі пластичну операцію, щоб бути схожим на видовжену узбецьку диню. Та нічого я не роблю увечері, нічого. Змилувавшись над ним, зізналась вона. «А що, мій пане, ви маєте якусь особливу пропозицію?» «Та певно, що маю. Чи дозволите мені запросити вас на тур вальсу?» Світлана дивилась на нього знизу вгору, сяючими від щастя очима. «Він такий високий, такий надійний, міцний, рідний. Так колись, у віки прадавні. Він обрав корону, а не кохання. І вони обоє заплатили за це. Він своїм розумом, а вона серцем. Та нині всі рахунки закрито. Більше їм не доведеться вибирати, бо насправді немає на світі ніякого вибору. Є тільки приречення. І любов, яка залишається із тобою, навіть коли ти відштовхуєш її, зраджуєш її, яка буде з тобою? Яке б слово підібрати? Завжди. Може, і дозволю, якщо у мене не всі танці розписані. Але спочатку ми повинні одружитися. Ова! Отак от, от зразу? А що, без цього танцювати не можна? Хіба я не казав тобі, що ми, галичани, танцюємо тільки з дружинами? Ні. Не казав, бо то була б найбільша брехня у світі. Тепер засміявся Олесь. «Все одно, ти повинна вийти за мене. Чуєш? Я хочу тебе тільки як жінку. Ні коханка, ні подружка мені не потрібна. Що скажеш?» «Так, ти згодна. Ти чув. Чи щось тримає тебе в Києві серце?» «Щось, без чого ти не зможеш обійтися? Чи хтось?» Він боявся питати це і розумів, що повинен спитати. А коли набрався хоробрості, видихнув це і застиг в очікуванні відповіді, Лана відчула повною мірою, як сильно він її кохає. Так само сильно, як і вона його. «Ні», – повільно зі смаком проказала вона, – «але одна проблема все ж існує. Говори, є хтось, дехто, хто кличе мене до Львова. Що порадиш, погоджуватись чи ні? Я жінка традиційна. Та невже? Страшне діло», – підтвердила Світлана. Аж сама собі дивуюся. Ось, наприклад, я переконана, що дружина має слідувати за мужем своїм. А не навпаки. Так мені здається. Ну, не дарма я стільки часу промивав тобі мозки. Господи! Лана здригнулась, почувши голос, який, здавалось, назавжди залишив її. Принаймні... Вже днів десять вона його не чула. Ну, ти коли-небудь, ну, хоч колись, Хоч один крихітний, нещазний раз Даси мені впоратись самій. Ну, все. Мовчу. Мовчу. Я ж просто. В якості підтримки. До речі, ще одне маленьке ремарка. Ти й досі сердися на святого Миколу? що він закинув тебе в рутенію? Ні, це було випробування, раба Божа Світлано. Якби ти не пройшла його, ти ніколи не зустріла б свого Олеся. Господи, перекажи святому Миколаю, що я нікому і ніколи у своєму житті не була така вдячна, як йому, окрім, звісно, тебе. Сама йому і перекажеш, прикидаючись обуреним про Господь. Талана знала,